الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقو الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 اما بعضها إن أصدقى الهاديث كلام الله وقير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محتثاتها فإن كل محتثة بدع وكل بدعت ضلال وكل ضلالة في النار وقل حرم السلم الله أم بإستقرار المرضي السرام فبالمي لازمه يجيد مسلمان إثاثته يعني مسلمان صلığın إثاثه أجيده Van fil ağidan İsmail man Və o nə qədər yaxşı olsa, o qədər onun halı bu dünyada və axirətdə yaxşılaşar. Və nə qədər pis olsa, o qədər dünya və axirətdə pisləşər vəziyyəti onun. Ona görə Allahu Teala əmr edir birinci onu öyrənmək. Ondan başlama. Allah Teala bu buyurur: "Aməl edin, gölə iləh illallah, Bilindirlə ilə həllələlələ öyrənir. Yəni əqidəni, təvhidəni. Və həmçinə Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm davetində həmçinə çək Peygamberlər bununla başlayıblar. Yəni təvhidlə, əqidələ. Və cahillik beladır. Yəni əqidədə cahil olmaq insana amca xəsarata parmaqdır. Və ən böyük Məlada əqidədə şirkdir, əqidəni pozan, əmələri batilliyən, yəni əqidəni bilməyən şirkə gedər. Və şirkin növləri çoxdur, qardaşlar. Və bəzi növləri açıq aydındır və bəzi növləri gizlindir. Və müsəlman daima gələk bu ən böyük günahdan özün qoruyaq. Günkü Müsləman nə qədər ası olsa Allah nə qədər günəl etsə sonda gedirsə ola bilər müşrik olsun gedib harita baş, baş, sonra başdan şirk iləməyə və ya sabəq olsun qəlbi tutulsun cahillik etsin və görsən orada şirk başlasın onu gedə əvat qardaşlar eləmdədir qədər öyrənməyə bidətlərdən uzaq olmaqda atılikdən olmaqda nə qədər insan əqidəni yaxşı o qədər Allah ilə rabitəsi güclə olar nə qədər əqidəsi zəyif olsa Allah ilə rabitəsi zəyif olar və Allahdan uzaq düşər və nə qədər Allahdan uzaqlaşan şeytana yaxınlaşarsan və həmsinin kişilik insan qəlbini zülmətə çevirər onun qədər Allah s.a.v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 müşriklikdən başqa başqa günah sahiblərin hətta böyük günah sahibləri istədiyini başdıcax. Yəni böyük günah sahiblərin mümkün də başlamaq. Amma şirk isə xeyr. Onu görə binə məhsubu rəziyallahu anhu. Sözsüz ki, ya Rasulullah ən böyük nə hansıdır? ən cəhətlə günah. Peyğəmbər sallallahu buyurdu ki, Allah sifətən xalq edib, rəbah nərlə onun şərik qoşursan. Dedi sonra Dedi öz uşağıbı öldürürsən ki Sənə törevi yiyək <gülüyor> Dedi sonra Dedi qonşuqun qadınla zina eləməyik Bu xarəm əsrəm rəvayət Və həmçinin mühsələyə mühsələm Şirkin təzahürlərindən də biri Və ümumiyyətlə çoxdur Əlamətlərindən və ya Təzahürlərindən biri də Vaxıdların yanına gedməyik Peyğəmbər sağ olsan, buyuruyor Ki, baxcının yanı getsə, qırk üçün onun namazı qəbul olmaz. Hələn namaz qılan son. Və kim onu geyirə orada təhsəqlətləsə, o küfür edib atır. O, bu, böyük günahlardandır, qardaşlar. Onun gerə o tür adamlara inanma olmaz. Ola yanı getmək olmaz. Ki, və seyirbazlığının baxıcıların və s. şeytanların tavukdan yana həmçinin şirkin təzahürlərindən Allahdan qeyrişindən nəsə işləməyik o şeylər ki, ancaq Allah qadırdır. Məsələn, vəlidən, fulankəs vəlidir, sağ və ölü və ya hansı bir firdən və ya ağacdan, və ya dağdan, və ya daşlardan bunlar həmçinin şirkdir. <gülüyor> Fatiha buyurur ki Vallahina <gülüyor> taduuhum min dunihi ma yamlikuna min kuthmir In taduuhum la yasmau dawa'akum wa bu ayet Fatiha suresi 13 14. ayeti buyurur Onlar ki Allah'tan qeyrisini çağırırlar ondan kömək istəyirlər, çağır, ona dua eləyirlər. heç meyvənin o tumunun qabığını da malik deyirlər. Aydın, heç olsa tum olsaydı, əkərlə bitər deyil. O tumun qabığı. Yəni, heç nə? Heç nə malik deyil. İntad uğum, lə əsmağım, dua akum. Əgər siz olaraq dua etsə, eşitmizlər. və səni o, lə püsaq qara hər tərəfli ola bər salır ki ay sizin əməliniz amma əməldir. Bu şüklər əməlidir. Bu ana husamıl. Səh seçdilər birdən əgər eşidənlər də masdaqə buləkum. heç bir fayda verə bilmirsinizlər. Lənşə dəvəl etmirsinizlər. Yomul qiyama amma qiyamət gününə qiyamət günü yomul qiyam ki yəfurluna bişirkükum və la yunabəkum mitlul Amma günü isə sənə qarşı düşman olacaq, onlar. Sən gedirdin oraya, komplet aparırdın, Şam və s. Oraya işqilandırırdın və s. Pulverdin oraya. O sənə düşman olacaq qiyamət günü. Deyəcək, ya Rabb, bula, gəlirdi. Allah s.h. hər şey danışdırsa orada. Onlar ki, şirk edirdilər. Taşlar, ağaclar, qəbirlər və s. Allah s.h. hər şeydə xəbərdandır. Yəni, nə edirsiz biliriz? Qiyamət şəyir gələcələcəsə. Və başqa ayda Allah tümə atırıb, buyurur. Ahqaf suratı 5-6 Və mən adallu mimmen yad'u min dúnilləhi mən la yastajibu ləhə ilə yəvməl qiyama və hümən duaəhim gafilun və əzə hushirən nəsu kənu ləhum ərdə və kənu 5 bu ayda da, abəcə ayəcəmi, ayəcəmi Allah tümadır, bu üçün məhəd Allahdan qeyrisini çağıran, ondan zalarətdə olan varmı, ondan avam, ondan cahil, xeyr ya Rab, yoxdur. Sən qoyub, qeyb əgər başqasını vaxtda tutur və istəyirsə, ondan avam adam yoxdur. Və qiyamət günə həşr olanda da, kimləri ki, onlar çağırırlar, olan onun üçün düşmən oluncaylar. Və ibadətlərin onlara, bu dünyada ki, ibadətləri o inki hal edirlər. Terem, Allah. Şirkin tezahürlərindən de Həmçinin Allah'tan qeyrisi üçün Qurbank etmək, heyvan kətmək Heyvan gəri Allah'ın adına kətəsən Allah-u fəhətələ bunun ki Təfər lillə rabdikə vən Yəni yani Allah-u fəhətələ adı ilə kət rabb üçün kət Ona görə də əgər Heyvan görsən ki Allah'ın adı çəkməsə O heyəti yemək olmaz görsən. Amma görməsən isə evlərsən. Ayəni Salman tənisini yaşayırsan və ya əhl kitab tərəfdən gəlib, bir nəm uçiklərdən gəlməsin, bir tərəflərdən. Ona görə peyğəmbər də xoşdururlar, yarə Bizə əhl kitabdan əhəddər gəlir, bilmirik, Allah adı deyilib yoxsa yox. Deyib bismillah deyir. Hər kim məsələn, Allah şirkin təzahürlərindən hərçinin Allahdan qəriblan düşmək bu da cəmiyyətdə çoxdur. Nə oldu Papa, ki, mama, torpaq, işıq, günəş, ay və s. Andıçməyə olar, andıçməyə Allaha. Allahdan gəlir, andıçməyə olmaz. Allah düzdür, andıçməyə qurandır, çəşdirmasın onu səni. Allah andıçməyə, Allah da andıçməyə, sən məhluqsan. Allah səni də andıçməyə, orada o andıçməyəyi nəyəsə andıçməyəyə, onun mühümlüyünü göstərir sənin üçün, ki, fikir verəsən ona. Yoxsa o demədir, sən də de Cəbulətəyi Allah andı çıxırsa. Özürü Allahından bir tutma. Ona görə Peygamber salsan buyurub, hansı ki, ayələr ona nazır olur, bən birinci. O deyir ki, kim andı çıxırsa, Allah andı çıxırsa. Kim Allahdan qerisini andı çıxırsa, itse, ya şirkilik, ya da küfür. Həmçin, Məhsələm misaləm Allah, şirkin təzahürlərindən həmsinin nəhsə özündən atmaq, ki, sən qoruyacaq gözmuncuqları və s. gök xəttəliyindən qoruyacaq və ya maşın hapisəyə düşməyəcək ansıq filan kədik şəkilini maşında saxlamaq maşın qabağını qoymaq və s. Allahın üstüdan avansılıqdır bu, kardeştən. Yəni, İslam belə şeyin əliyindədir. Bələdən görürsən tükkanlarda və s. idarələr qoyurlar gözümün cıxı. Ondan düzəldim, ala bilək kiyim. Takıblar özə Aydındır, əladır ki, ki. Tığa, girecim, daha yeşil, daha atar, gözümün cıxı qanada işlə Şəhəri girecəyəm, bir də yeşil və 90-də gözümün cıxı. Dardır, başıda işlə olmadır ki. Allahu Ekber, salatsızdır. Müsləlman geri belə şeylə ata. Hələ şeylə inanma. Az keçsin ona, qoxma. Allahdan qor. Həmçin mühtənəm sələm onlar, şirkin təzahürlərindən həmçinin nədəsə təsir görməyi xəstəliklə qoxmaqca o keçsən mənə o saat. Düzdür, xəstəliklə, əgər biri xəstəlisə qorunmazsan, və ki, birbaşa fikirləşmək o, o xəstəlikdir təsirləyən. Allahdır. Allahın izni olmadığı heç nə olmaz. Ona görə Peyğəmbər salsan bu əqidəni vafir sayıb. Olar ki, xəttənin özündən qorxurlar. Yoxsa xəttəndə qorxurlar. Sən biləyən şey Allah-ın qəzar nə olur? Olar ki, qoru ösvi. Bakın, bir başından qorxma. Necə cahillikdə? allah yox, Allah-ın qəzar inanmayıb, xəttənin özündən qorxurdular. Həmçinin, şirkin avamətlərindən həmçinin hansısa bir nəqt bir şey olmağı, pişin keçməyi və ya qaçıq düşməyi və ya məsələn, kimisə gördün, ha, bugün işim gətirmecəyik və s. misibətlər baş verir. Əqidə cəhətindən cəmiyyətli baş verir. Ona görə belə kirlə, inanma. Qoy, pişin keçin, nə qədətləyib. Qoxma keç, heç nə olmayacaq. Hər şey Allah s.q. Şey yəni, bir şey Allah qədər qədər geriyət alıcıq. Yəni, bir şey Allah qədər qədər qoymayacaq qədə qədə gəlsin. Qədə qədə qədə qədə. Bir fikirləşdə Allah s.q. ağlıqı verilsin, amam Və ya, məsələn, cürbəcək çahili əlamətləri diriyoq bərədiyəm var. Və ya, yox məh, from Uşağım, soma öz adını verdilə olmaz yaxşı alamət deyil. Və ya nə bilim kürbəcür şeylər, kürbəcür dəhşət, dəhşət şeylər, dans ki dansullar misibet. Adam qorxu qatma. İnsan qovza ilə başdı deyək. Firamba səhvə səbəbə gidəni qadağan etdi. Ona görə Musa əleyhissəlamın qolminə dedilər. Musaya və "Siz pisli gələndə bir və sizsiz sizsiz siz, siz, səbəb. Hələ demək olmaz. Əgər nəsə olduğu qutardı artıq. Allahın qəzə qədəliymiş. Həmçün mühsələm, sələm, Allah, şeykin avamətlərindən cahilliyin şəfər, Peygamber sələfə həmçün, buyur, vələ əstəfat. Yəni, şəfər ayı, yəni, cahilliyin bir şəfər ayındayır. Ona görə münasibdir bundan danışmaq, şəfər ayındayız biz. Əlhamdülə, şəfər ayı 12 aydan biridir. Cahillik dördündə bu aya baxışlar başqaydır. Bu aya, elə ay üçün baxırdılar ki, bu ayda bəla çox olur güya ki, səfər gəldəcə bəla çox aldı və İndi də belədir, illər ağır aydır, amma bilinirlər neçə kilodur, illər ağır aydır. Aylar hamısı, Allah bilir, necə, hələ demək olmaz neçə kilodur, neçə ağırdır və s. -ay. Peyğambər sallallahu əsənlə, səfər anında fətlər olur nə qədər. Allah s.ə.q. O cahillikdir, inanma ilə şeylərə, ilə şey olmaz, inanmaq. İnanmaq. Təmiz ilə gedər, təmizlər. Və ya həmsinin şirkin alamətlərindən ulduzlar. Deyir ki, yaxşı olardı tərəzi ulduzunda da olmaq. Onda yaxşı olur, işlər yaxşı gedir. Olar əqrəb ulduzundan qolfuram. Çöyək hər bir çizirə bir çıxsam Savahsız Avam Hələ şəhə inanma Bulduzda Allah səhəsəli yaradır Birinci səmanı bəzədir İkinci cinləri qovmaq üçün Üküncü də kervanlar Yolu görmək üçün Yolu tapmaq üçün Başka şəhək yox Hələ inanma olmaz düz qazetlər, tvizlər və s. yazırlar, danışırlar. Heşəyə inanma. Qulaxsana düzgündür, əsləm. Ona görə İbn-i Teymiyyə deyir ki, Ali bin Əbi Talib, Omar Və Xəssamın qaynesəsi, deyir ki, xalajların dövüşə tıxırdı, orada bir müneccim var idi, müneccim, baxıcı, gələdə ki, ya Aliq, çıxma qinə. Aydın da əqrəb aydı və qələbə çalmaya bilərsən. Ali bin Abi Talibdir ki, biz Allah təvəkkür edib və sənə yalancı sahib çıxırıq inşallah. Və gedirə, həmədə qələbə yayıb çalıq. Qansın qırır orada, doqusundan başqa. Əlhamdülillah. Və səhid. Şirkin təzahürləri məsələ, məsələ Ona görə nə qədər belə əqidə olmaq, Bələ qidər, cön yuvası qədərdir, zəif, ona görə çalış, öyrən, öyrənlə iləhəllillah, Muhammed Rasulullah, kərməni deyən neynəmək olar, neynəmək olmaq. Bələ şeylər inanma, olansıq boş şeylərdir, bu baxıcı, bu nə bilim, nəsə düşdü, nəsə ay, ulduz, günəş və sayıq, ağac, dağ, nə bilim, daş, olansıq boş şeylərdir, və ki, şey, Allah inanmak şifayetdir. Bu vahabiler demir, peygamberdir. cəmiyyətdə bir fikir yananım. Ne oldu bir vahabi? Ha, bu vahabi peygamberdir, bu peygamber vahabidir. Vahabi vahabidi. Bir de vahabi kimdir? Değil ki, sakkal suyursa vahabidir. Böyle şalvağın kim topuğundan yukarı kaldırır. Sübhan'ın da bunu peygamberdir. Peygamber deyip ki, sallarsın sakkal havzu oladın Bu havzu gözaldın və buyurun kişinin giyimi topuğuna aşağı düşmez. Ne değilsən buna? Yəni Peygamər vahabdidir. Yəni Subhanallah, belə şeylərə inanma, olma, fəstdir. Kimlərə çansıq, olabilsansıq ölkəyə və ya hatta kimlərə çərfləmir Azmir və əhlüsünlə yayılmağı, onlar belə şəhbətlər qaldırırlar, və səlam. Kim belə şeylərini avamdır. Lakin, biz səmiyyətimizdə şək yoxdur belə şeylər var. Lakin görsün, səhq olma. Və ya məsələn, geyib onları qabanında demək, ya bu baxdildi və ya dax ilə və ya kəs ağacı məsələn və ya yandır oranı, oranı hansıqa ibadət edirlər, olmadı belə. Allah s.ə.v. buyurur ki, müşrikilərin ilahlarını söylemə, cahilliklərindən Allahını söyleyərlər. Ona görə sən ola bilsin əməlinlə Allahı sövməyə səbəb olarsan, ona görə görsün belə bildi, başa sağa, dəvət elə, dəvət neçündür? qəbəfəzək kimətlə olmalıdır, elmlə. Vaq, Peyğambər Saadləm gəlir Duhuneyn döyüşündən sahabələrlə, neçə min dən sahabı var idi. Gəlirlər bir yerə Zatul Anvat bir yer var idi. Müşriklərin ibadət yerləri idi. Orada müşriklər öz kılınçların atırlar o ağaca ki, oradan keçsin qüvvə qılınca. Yaxşı döyüşəndə kömək olsun qüvvəki. Və sahabələr gözlər, Səfərlərə hal ki, təbi gəlmişlə islama. Didlər Allahla bizdə də belə eləyirdi. Peyğəmbər (s.ə.s) Allahu akbar. Sizə düdəc necə Musa əleyhissalam dedi dlər? Qolmı? Peyğəmbər (s.ə.s) olar səni saldı olar. Olar o sözü qəbul etdilər. Bax, sahabelər, peyğəmbər (s.ə.s) yəni sahabelər, bax mənə, bax mənə təzdilər. Bax ki, əgidənə atıb Aydındı? və lakin buna baxmayaraq bəzdiyim məsələlərdə təxili idlər. Görürsən, Peyğəmbər sənliyi nədə a, çarpırsın, sardır. Yox, değil onlar, belə əb demədi. Başı saldı onları, düşmətlə, dəlilnə. Sələy, sananın söhbətin gətirdik. Onlar Ərəb idlər, başı düşdülər. Bax mələ, Ərəb idlər və məhnazı olan vaxtı yaşılacaq belə şeylə idlər, təsərlə başlıqan idlər. Ona ya təəccüblən fakm olara. Vardır sənalı zahir cahidlə, çaşıqla. Yan olmayıb olara, başqa gözləri açıp görüb ki, bir ibadət, müsait ibadət bilir. Nədir tamam? O da gəlir. Zahir zəmat nədir? O nə deyir? Fətk olmaqla. Başa sal, hikmətlə, ədəmlə, əxlaqla. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, qarıya kök biri digin çobuşuna peyğəmbər sallallahu Peyğəmbər sallallahu yol onu Allahdan başqa heç Peyğəmbər saatin bir gün biri kişi ki Allah və sən istəsin Peyğəmbər saatini gəli demə Yenə Allah istəsə Kibir Hansında dedi kafir olsa hə? Al, Ka belə təs baxdı Al, istəndi on, istə. Vurdu onu və s. həli O, səfikdir, həli deyən O, İslami Başqa cür təsvir edənlər var Gındıqlar, təzə, dəstə Ona gələr şeylər, inanma üzləndə də kəsənə kimi də yerə narazı. Allahbələ nə narazı olan, bundan narazam dəvət edən ola bilər şeytan. Aydın dey, sələfə nəqdinə düşməyin, bir də şeytan olan narazı. O da belə Aydındır. Ona görə məktərlərim salamullah, çalış əqidə öyrən və bundan başta xirmətlə, dəvət ilə ola bilər evində də belə şeyəl olsun, evində də birdən nəsir düşsün. O bilmirlər. Elə yerdə yaşıq var, deyən olmuyor Elə şeylər var, okumak lazımdır, dərs almaq lazımdır. Elə şey var, sən şey də özün ölmürsən, dağışanlar elə ki, antlar çox şeyələ bilmirlər. Olur, və cahil belə şeylərə dağışmanın cahilliyin alamətidir. Ona görə öyrən, vaxtı bir elə, buna da tam dünyadan tutma, eləmə bir vaxt ver. Öyrəncilə, davet elə, gözəl əhlakına. Və çalıq söz üşikdən qoruq ilə. Allah s.ə. bizə işli faydanlardan etsin. Allah s.ə. ləxalınıza irayət versin. Allah s.ə. ləxalınıza ilə yaraqlar şəhələ ver. bizim dəvətimizi əleyhəni edir və dağılmazsa onun özünü dağıt, Yar, bizim əməllərimizi xalic istənin üçünə və əmçinin əməllərimizi qəbul et və ölkəmizə əmçinin müsəlman üçün xətaldan, qəladan أقول هذا وستغفر الله لي ولكم ورساء المسلمين من كل دام استغفروه إنه هو الغفور والرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إباد الله إن الله يمر بالعجب والإحسان وإيتاج القربة وينعان الفحشاء والمنكر والبغي يأيذكم لعلكم تذكرون وليذكر الله ورحم الله يعلم ما تصدعون